Eta zentzeko, markatzeko edo, edo saintzeko, eh, jakitate artisanalak edo industriealak zena, Güneka jola, Frantzia, Mailan. Baipa izan ordin, eh, reglamentazionen bat den eta saintuko dutina, untsalaz, eh, Güneka, Erika egiten dien eta artizanal edo industrial eh, ekoizpen hoik. Ez eh, herri bat ilotuik, baina bai, eh, bon, iztoia jara maulen bezala Espartina, bat mente bat eta erdi edo iganik, kasi bi mente oai, eh, egiten dela maulen, eta historia horren eh, eh, etxigitzeko eta hartazteko eta eta denboan bai gehu haibuz eh, segurtatzeko, baina joko da eginik identifikazioa geografika delako hoi. Lehenik uh, kontsumi salia iduk zerbait ekariko, zenta haik jorsiko diraik uh, produkto bat o harde zagen hor uh, uh, mauleko bat, bai jakinan du eginik den, nun uh, ekoztuik den eta, eta be barneko eba espartina horen uh, elementu bako txae eh, nun eginik den, zenta ez da aski eraitien maulen eginik dela zer da maulen eginik, odin hor Lotuik bat date kai edesarge bat, eta kai edesarge hortan, ikuntza, xe hekatuik izanen da, nula egine da esparti nia, nuntiko radian produktu guztiak, adibidez. Bigerenik uh, interesgarri ebai uh, kai edesarge horren egitia ezta aski eta eraiti horroa dosgi eta horla eginen duge, behar da probatu, konsumizaliak berriz uh, segurtantza zerbait behar du.